Doncs després de la pausa publicitària tornem a aquest eh, magazine de l'hora del Petit Registi deixem davant de banda aquesta informació doncs, més de caràcter eh, d'actualitat podièm dir amb aquestes informacions al voltant de la vaga general i a continuacions com us dèiem, parlarem d'educació i en aquest cas d'aquest projecte La Tarda que encara doncs, queden uns dies perquè eh, s'acabi el plaç per inscriure-us-hi si encara no coneixeu aquest projecte doncs a continuació estigueu ben atents perquè poder, si teniu infants de dos anys eh, us interessarà molt aquest, aquesta, aquesta possibilitat aquesta eh, proposta que us porta l'àrea d'educació en parlem amb la Coral Cot del Centre Municipal d'Educació Bon dia, Coral Bon dia. Doncs uh, aquest projecte del que es de referia jo doncs, és aquest projecte anomenat La Tarda. Uh, per a la gent que ens estigui escoltant i no tingui mai nada, potser no sap què, què vol dir projecte La Tarda, però fes-nos cinc cèntims, si us sisplau. Uh -huh. La Tarda és un servei que s'ofereix a les llars d'infants municipals. Uh -huh. És un espai d'acompanyament a famílies amb nens i nenes de dos anyets. Per què ho fem això? Doncs a dos anys els nens tenen necessitat de començar-se a relacionar més enllà de la família és el que s'anomena la socialització secundària uh -huh. i molts això ja ho fan a la llar d'infants però hi ha nens i nenes que no van a cap llar d'infants perquè els seus pares han considerat que ja estan bé a casa perquè poden conciliar la feina o el que sigui i tenir-los amb ells si, a més a més, aquests crius, aquests nens i nenes, no tenen germanets grans, doncs ens podríem trobar que l'any que bé, quan tinguin 3 anys, mm. tinguin edat d'anar a l'escola i hagin de començar el P3, se'ls fes una mica difícil accedir al, al món escolar. Tant en els propis nens com inclús els seus pares i mares. Si no han tingut un contacte previ amb l'escola, doncs podria ser difícil aquesta integració, o aquesta adaptació. Llavors, és per això que que mirem d'oferir aquest espai en què una tarda per setmana una estona, una hora i mitja aquestes famílies es troben en una de les llars d'infants i bueno, juguem eh, mentre els nens juguen les mares o pares anem xerrant de coses eh, eh, perquè no només els nens serà molt important que estiguin ja una miqueta familiaritzats amb l'entorn escolar sinó que les famílies també considerem que és importantíssim que de bon principi estableixin una bona relació amb l'escola. Uh -huh. A vegades això no passa, per barreres a vegades d'idioma, en el cas de persones estrangeres, o bueno, per, per prudència, per molts motius a vegades la família es queda eh, doncs un pas enrere. No? Uh -huh. I En canvi, considerem que la relació entre família i escola ha de ser de reconeixement mutu, evidentment, però també del màxim apropament i col·laboració possibles per tal que el nen, a la llarga, rendeixi bé. Això és important, eh? perquè a vegades ens centrem molt en el, que són amb els infants, en no? aquesta importància, doncs, que si no hi ha hagut aquesta socialització prèvia, que això és important, però a vegades no es tenen tant en comptes els, els pares i mares, no? que, que també és important no? que es sentin, doncs, en aquest cas, íntegres amb el, tot el que és l'escola i també amb els altres pares, no? dels altres nens per tal que aquesta sociabilització, aquesta relació doncs, vagi més enllà de l'escola no? mm -hmm. Exacte, és, és interessant que vagin tots a la una no? que família mm -hmm. i escola, en definitiva el que volem és que el nano vagi bé, l'escola és, és molt important avui dia. sense estudis no, tots tenim clar que no hi ha gaire futur i, i com espai clau i central en l'educació de, de la Mainada, no l'únic, però sí molt important, doncs és bo posar-hi tots els recursos perquè comenci a anar bon amb peu. Uh -huh. uh, estem parlant d'aquest projecte uh, La Tarda. Uh, quants anys fa que es du a terme aquí al nostre municipi? Doncs em sembla que aquest dia serà el quart any, uh, sí, el quart, eh, el quart curs que es fa. Es va començar d'una manera més modesta, es feia doncs simplement durant dos o tres mesos i mica a mica ho hem anat allargant perquè hem considerat que valia la pena dedicar-hi més temps. Mm. Els primers anys eh, es feia bàsicament pensant en els nens i eh, qui, els professionals que hi treballaven eren els educadors de les llars d'infants. Mm, ara, posteriorment, es va decidir que mentre els nens estaven familiaritzant amb l'entorn de la llar d'infants, començaven a jugar, a relacionar-se amb altres nens i a desenganxar-se de la mare, mm -hmm. les mares, ja que eren allà, també podíem estar fent una feina paral·lelament. I, i això, és, aquest és el segon any que ho fem, perquè l'any passat ho vàrem treballar d'aquesta manera, va funcionar bé, i ara és això el que fem. Eh? Mentre els nens mica en mica van jugant de manera espontània i lliure pels espais riquidors amb estímuls de la llar d'infants uh -huh. um, sapiguient que tenen la mare allà, mica en mica se'n poden anar allunyant un metro dos metros, tres metres. <ríe> poden tornar quan vulguin, però en tant que ens deixen amb les mares doncs, o pares eh, perquè també venen sí. pares. Uh, anem fent doncs una tertúlia en la qual compartim reflexions sobre la criança i l'educació dels fills i um, també mirem d'anar donant informació sobre com funciona l'escola actualment i bueno, els seus objectius, bueno, el màxim d'informació que podem anar donant sobre l'escola. I en el cas de persones estrangeres que tampoc dominen el català, doncs també... Un altre dels objectius és que es vagin familiaritzant amb el català, que vagin adquirint una mica més de competències, per tal que això tampoc no sigui una barrera uh -huh. a la llarga. Uh, per, per les... Ens expliques que, que això es fa en aquestes llars d'infants... Uh, es fan totes les llars d'infants de Palafrugell o en una en concret? Com, com, com va això? En les dues llars d'infants municipals, que són els Belloguets uh -huh. i el Tumanyí. I uh, suposo que com quan quan vosaltres des del Centre Municipal d'Educació vau idear aquest projecte, eh, com has dit. No? Ara fa dos anys ons que heu incorporat que també hi ha aquest xiquet eh, pod dir acompanyament amb els pares i mares. Eh, suposo que ha anat modificant no? sup de com ho teniu en el vostre cap fins a el que està convertint ara no? hmm. Una mica, sí sí sí. Al principi ja dic, es feia això, els nens jugaven, l'educadora de la llar d'infants els hi podia uh, fer propostes d'oferir els materials, intervenir en cas de conflicte i si no doncs deixar-los que juguessin espontàniament uh, i les mares doncs s'esperaven, uh -huh. senzillament, les mares o pares que acompanyaven aquests nens eren allà i poder feien la xerrada entre elles. Però vam pensar que seria més enriquidor doncs, també poder aportar més contingut en aquestes trobades. Quants uh, usuaris estem parlant més o menys que, que, que existeixen habitualment? Estem parlant de 8-10 famílies, o sigui, 8-10 progenitors i uh -huh. 8-10 nens corresponents per grup, per, uh, o sigui, 8-10 a la, al domanyí, 8-10 als valloguets. Uh -huh. Hem dir que aquesta és una feina conjunta que feu des del Centre Municipal d'Educació i també les educadores d'aquestes llars d'infants. Uh, um, això va néixer ben bé del Centre Municipal d'Educació? Va ser alguna d'aquestes reunions que tenim habitualment amb els llars d'infants, amb els centres escolars, que vau uh, creure doncs, que seria convenient fer aquest, uh, podríem dir, doncs, com un petit tastet no?, del que es trobaran quan ja comencin doncs, el, el P3? Uh -huh. Sí, sí. Bé, de fet, les llars d'infants municipals Depenen de l'àrea d'educació de, de l'Ajuntament que està ubicada al Centre Municipal d'Educació, com has dit. I va ser, doncs una iniciativa sí conjunta. No, no, no sabria dir-te exactament de qui va ser la idea, però... Bueno, com que sempre van sorgint moltes idees, al final l'important és que s'hagi dut a terme i que estigui tinguent l'èxit, un èxit doncs, que ens dedica dir que, a més eh, s'ha vist plasmat des de l'exterior perquè ha estat reconeguda per, per l'UNICEF, no? dins d'aquest pla de Ciutats Amigues de la Infància del qual Palafrugill també en forma part, doncs, UNICEF també ha fet aquest reconeixement per aquest projecte, no? Uh -huh. s'ha considerat que era una bona pràctica i que és extrapolable a altres municipis és, bueno, això de les bones pràctiques serveix per donar-nos idees els uns als altres de coses que, que es poden fer en el cas de Palafrugell no sé si és igual en altres municipis però ens trobàvem que les tardes de les llars d'infants no hi havia gaire mainada i per tant doncs, era un recurs que es podia aprofitar més i, i per això es va, es va fer aquesta proposta però ens pensem que coses d'aquest tipus sí que seria bones eh, extrapolar-les en altres llocs, perquè en definitiva l'accés a P3 sí que és universal. bons universal, a veure, no és obligatori, però mm. pràcticament és 100% de nens i nenes que, que accedeixen a l'escola a aquesta edat. Si no han anat abans a la llar d'infants, doncs també. I és molt interessant doncs, aquest uh, acompanyament previ que es fa doncs, per a aquestes uh, famílies i que, que no han pogut doncs, o, o no han cregut necessari en el seu moment doncs, que els seus uh, nens i nenes doncs, anessin a un allar d'infants i doncs, quan s'ha de fer aquest pas sempre costa. Eh? Sempre uh, veiem o recordem no? aquelles imatges uh, de nens i nenes allò que no es volen separar dels seus pares <ríe> quan els deixen a l'escola per primera vegada. No? Uh, això serveix una mica... Doncs, perquè vagin perdent la por no? d'un nou espai que potser si acaben anant doncs, a una escola del costat, o així, donc que vegin que l'entorn que es familiaritin no? el que es trobaran en una, en una aula de, de P3. Mm. Al final és, és això. Sí sí sí sí. Mm -hmm. La veritat és que de la llar d'infants, a una aula de P3, tampoc hi ha tanta diferència en el sentit de que avui dia l'educació infantil mm -hmm. passa molt pel joc, per, bueno, per llenguatge per les cançons per, bueno, hi ha el joc heurístic, hi ha el joc simbòlic es treballa d'una manera relativament semblant mm -hmm. eh? I, i per tant com més familiaritzats hi estiguin menys estrany se'ls farà eh? i això, i anar-se separant dels pares, lògicament si una criatura que està 24 hores del dia amb la seva mare el dia que se n'hagi de separar de cop i vol li un trauma però si mica en mica ja ho ha anat fent i ha anat trobant moments doncs, plorarà una mica però no tant mm -hmm. i la mare també estarà més tranquil·la també. perquè també sabrà més coses sobre l'escola i també per tant tindrà més certeses i més, se sentirà més segura respecte de, de, bueno, de que l'escola el tractarà del seu fill i sap què hi faran en poden parlar ell, en poden parlar a casa, poden preparar uh, inclús hi llibres a la biblioteca per cert, eh? Molt oh, macos, correm, molt macos que ajuden a poder parlar de l'escola abans d'anar a l'escola perquè els nens ja es vagin mentalitzant, de què s'hi trobaran tota aquesta anticipació ajuda molt als nens bé, a tots suposo que ens ajuda Sí, sí, sí em sempre va més tranquil no? quan coneix una mica què es trobarà en el lloc, que... sí. imagina't, no? si vas a una nova feina o vas a algun lloc nou doncs, de, de viatge, si tens alguna experiència prèvia doncs que algú et pugui eh, aconsellar o que doncs, com a mínim et pugui tranquilitzar una mica sempre quan coneixem una cosa nova no? els mm. humans jo crec que tendim a potser estar una mica tensos No en el cas dels nens i nenes ho expressen doncs, de, de la seva manera i, I nosaltres doncs, potser estem més cohibits però si tenim doncs, aquest complementament previ doncs, tothom al final és eh, bueno, és més fluida no? la, la, aquest nou espai sí. i amb això doncs, eh, volíem repassar avui aquest projecte a la tarda perquè ens creia, creiem que era necessari perquè potser hi ha molta gent que o bé no té fills o bé els té tampoc se n'ha assabentat d'aquest doncs, projecte, doncs que la gent doncs, que aquest any tingui nens de dos anys, que l'any que ve, el curs que ve, hagin de, de començar P3, com es poden dirigir vosaltres per, per fer formar part d'aquest projecte? Uh -huh. uh, si hi ha algú que no se n'hagi assabentat i, i vulgui apuntar-s'hi, pot adreçar-se a l'àrea d'educació, Perfecte. Doncs uh, uh, aneu cap al Centre Municipal d'Educació i allà doncs, us atendran i també us explicaran potser uh, aquest projecte a la tarda i us explicaran una mica més de detalls, tot i que la Coral doncs, ho ha explicat de, de forma excel·lent. Jo crec que no ha quedat cap cosa per, per comentar, no sé si tens alguna cosa abans d'acomiadar-nos, Coral. Mm, no, em sembla que més o menys és, és això que volíem explicar. Molt bé, doncs, uh, Coral, t'agraïm que hagis vingut fins aquí i ens hagis avui parlat doncs, uh, en aquest espai d'educació que dediquem regularment a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Doncs, avui hem anat a conèixer aquest projecte a la TAC. Moltes gràcies. nosaltres.